Tér, idő. A tudomány a Kossuth rádióban. Jó napot kívánok kedves hallgatóink, a mikrofonnál a szerkesztő Bánsági Éva. Folytatjuk pénteki adásunkat, az elkövetkezendő csak nem 25 percben, egy világméretű környezetvédelmi problémáról, a hulladékokról beszélgetünk. Azzal kezdjük, hogy mi történik a petpalackokkal? Miután a selektív hulladékgyűjtő autó elszállítja tőlünk, vagy a hulladékgyűjtő szigetről Budapesten a Fegrub ZRT hulladékkezelő telephelyére megállás nélkül érkeznek az autók. Ifja Balatoni Henrik, a cégigazgatója mutatta meg nekem, hogy utána mi történik a műanyagokkal. A kanalas humok a kanalával az adagoló berendezésbe pakolja. Most látható a beborítás éppen. Most amellett az üzem mellett állunk, ahol a PET palackokat osztályozzák, rendkívül hangos gépek dolgoznak bent. Megérkezett a műanyag hulladék, ezt egy futószalagra átemelik, és utána több lépcsős osztályozáson megy keresztül. Először emberek válogatják, mi szerint válogatják szét a futószalagon lévő hulladékot. Az emberek alapvetően fóliatípusú hulladékra, PET palack típusú hulladékra, illetve HDPE, PP flakon hulladékra válogatják, illetve tovább alumínium és onozott lemez típusú italos roboz. Ők állnak a futószálag mellett. Ez folyamatosan működik, tehát nekik elég gyorsan kell dolgozni, leemelik azt, ami nem odavaló, mennek tovább a hulladékok, aztán jönnek a gépek. A gépeknek mi a feladatuk az osztályozás során. A gépek a pett színét válogatják, illetve további hívapontokat keresve, tisztítják az anyag minőséget. A gépekből, amikor kijön ez a szétválogatott hulladék, akkor még egyszer átnézik, hogy a gép jól válogatta. Ugye? Igen, a gépek is csak a 85-90%-os hatékonysággal dolgoznak. És itt dől meg az a városi legenda, amit nagyon gyakran hallani, hogy az emberek azt gondolják, hogy ők szétválogatják a hulladékot, aztán jön a gyűjtőautó, és egybeöntik az összes szelektív hulladékot, és utána ez valahova elkerül. Természetesen ez nem igaz, nem öntik össze már. A gyűjtésnél külön gyűjtik a teherautók is, külön hozzák be hozzánk a papírhulladékot és külön a műanyag jellegű hulladékot. Tehát amikor a petpalackok illetve egyéb műanyag hulladékot szétválogatták, akkor bizonyos darálógépekbe kerülnek a petpalackok. Itt már szín szerint darálják őket? Igen, itt már nagy teljesítményű darálógépekkel szín daráljuk le őket. És a daráló végén egy óriási 500 kiló zsák van, ebbe érkezik meg ez a darálék, amiből egy marokkal itt van is a kezemben, Zöld, kék és lila színű műanyag darabkákat látok, de látom még a fóliát is, ami mondjuk egy ásványvízről került bele, ez is bele van darálva, illetve nyomokat, hát látok itt aranyszínű kupakot, illetve rózsaszínt. Ez még nem kész arra, hogy utána újra feldolgozásra kerüljön, ugye? Igen, itt egybe van darálva maga a petpalack, a rajta lévő címke és a rajta lévő kupak. Mosatlan daráléknak hívjuk, és ezután ez az anyag átélő egy mosóüzembe, ahol megtörténik ennek a három anyagnak a szétválasztása, illetve tisztítása. Akkor nézzünk be a mosóüzembe. A mosóüzem bejáratán áll, itt vannak ezek az óriási zsákok, ebben van ez a mosatran darálék, tehát akkor ebben benne vannak a darabok is, meg a címke darabok is. Ezeket a zsákokat feladjuk a, a ladókonton, alul megtörténik a zsáknyitása, és belekerül egy nagyon hosszú, körülbelül 70 méter hosszú gépsorba, van egy hideg mosó része, van egy forróvizes mosó része, öblítő része, centrifuga része, majd a gépsornak a végén újra lezsákkoljuk ezeket az anyagokat, de már mosott fel darálék formájában. De ezen még mindig dolgozni kell, ugye? Igen, innen ez az anyag bekerül az úgynevezett granuláló üzembe. A üzem a PET-típusú anyagot felolvasztja 250 fokon, mert ez a PET-olvadáspontja, utána lehűti, és ilyen kis gömböcskéket csinál belőle, ami nagyon jól adagolható másodnyersanyag. Ebből a nyersanyagból nagyon sokféle terméket készítenek. Fel lehet használni újabb pillepalackok gyártásához, de a PET csak részben tartalmazhatnak ilyen újra hasznosított alkotókat. Mindenképp kell bele új műanyagot is tenni. De lehet belőle készíteni különböző vastagságú fóliákat, amelyekből aztán tojástartó vagy elektronikai termékek formába öntött csomagolása vagy az ingek merevítése készül. Ehhez képest Magyarországon mindössze 25-30 át gyűjtik vissza a palackoknak. Belgiumban vagy Hollandiában ez az arány 90-95 Tehát nálunk a PET palackok csak nem háromnegyede a hagyományos kukákban végzi, miután valaki megitta belőle a vizet vagy az üdítőt. Én mindjárt az elejénél elakadtam ennek a folyamatnak. Munkácsi Béla a földtudományok doktora az Ötvös Lorán Tudományegyetem oktatója. Mert ha én megveszek egy petpalacsban ivóvizet, akkor az azt jelenti, hogy engem behúztak a csőbe. Mert én több ezerszeres áron vettem ivóvizet. Ahhoz képest, hogyha saját magam, mert ugye vannak ilyen víztisztító berendezések, ugye különböző árfekvésben, különböző minőségben, de hozzáférhetők már nagyon elfogadható néhány ezer vagy néhány tízezer forintos áron is. Ezek töredékét, tehát ezered részért tudják tisztítani ezt a csapvizet, amit különben ugye ráadásul az ivóvíz szolgáltatók esküdnek, hogy ezt tulajdonképpen nem is kéne tisztítani, mert ez már önmagában is teljesen jó. De ha én ezt még tovább tisztítom, még mindig ott vagyok, hogy nagyjából ezerszer olcsóbban fogom meginni azt a fél liter vizet, mint hogyha a reklámozott ilyen-olyan vagy amolyan vizeket fogyasztom. Mert sajnos ez megint egy státusz szimbólumá vált. Úgy érzem, hogy az emberek, amikor bemennek egy bevásárló központba, akkor karton számra viszik ezeket a borzalmas műanyag palackos vizeket. Ez szerintem egy nagyon-nagyon téves irány. A PET. A nem volna szabad keletkeznie. Ha pedig nem keletkezne, akkor nem is etetnék műanyag kupakokkal a fiókáikat a tengeri madarak. Nem lenne tele a teknősök vagy bánák gyomra, ezzel a számukra sokszor végzetes egészségügyi problémákat okozó anyaggal. A Midway szigeteken vagyok, a Csendes óceán közepén. Ilyen civilizációtól távoli helyet elképzelni is nehéz. A BBC riportere a Midway szigeteken, a háváitól keletre fekvő, csaknem lakatlan attól mutatja, hogy hova kerül, akár Európából is, a kisebb-nagyobb vízfolyásokon és az óceáni szállítószalagon keresztül a hulladék. Az óceáni áramlatokkal a műanyag szemét elképesztő mennyisége érkezik ide, nem csak nejlonzacskók, de műanyag palackok sőt még számítógépek is. A sok partra mosott műanyagnak sajnos súlyos hatásai vannak, Midvé a Föld egyik legnagyobb albatrosz populációjának otthona, a szülők pedig gyakran műanyaggal etetik fiókáikat, azokkal a termékekkel, amelyek a mi mindennapi fogyasztásunk következményei. <tos> A Föld öt szubtrópusi tengeri körforgása közül négyet vizsgáltunk, és mindegyikben megtaláltuk a műanyag szennyezést. Az összes felszíni vízmintában, amint vettünk. Ez azt jelenti, hogy minden óceánunk szennyezett. Most már Anna környezet környezetvédőt hallják, aki azt mondja, hogy kis túlzással, a műanyag hulladék elönti a földet. A legszomorúbb ebben az, hogy a műanyag részecskék bekerülnek a táplálékláncba, és beviszik oda a bennük található mérgeket. Még csak most kezdjük el megérteni, hogy mekkora méretű problémáról van szó, de abban biztosak vagyunk, hogy globális. Minden partszakaszon találunk műanyag hulladékokat, amit a vízből mosod ki a tenger. Tehát el kell kezdenünk tenni ez ellen valamit, méghozzá itt, a száraz földeken. A nagy csendes óceáni szemétsziget sziget a legismertebb. Ez a legnagyobb? Először is szeretném tisztázni, hogy ez nem egy sziget, hanem inkább egy híg műanyag levesként írnám le. A szennyezés nem kompakt, összetömörült, hanem rendkívül szétszórt és kiterjedt. Ha ez egy sziget lenne, akkor egyszerűen csak oda mennénk, és hálók segítségével kiemelnénk onnan. Ehhez képest a részecskék nincsenek összetapadva, így nagyon nehéz megtisztítani a vizet, valamint bemutatni a nyilvánosságnak a problémát. Nem tudjuk, hogy melyik a legnagyobb szennyező volt. Komputermodellek szerint a délcsendes óceáni szemétszennyezés a legnagyobb kiterjedésű. A tisztítást a szárazföldön kell elkezdeni. Először is meg kell változtatnunk a szokásainkat, sokkal kevesebb műanyagot használni, és nem eldobható tárgyakat, palackokat, zacskókat kell készíteni, hanem olyanokat, amelyeket egész életünkben használunk majd. Ezen kívül nem szabad tovább nem lebontható műanyagokat gyártani, és az újrafelhasználásukat is sokkal hatékonyabbá kell tenni, valamint a szabályozást, a hatósági eljárásokat is szigorítani kellene, hogy ne kerülhessenek ki a környezetben műanyagok. Az óceánokon fekvő szigetek egyébként egyfajta szűrőként is működnek, hiszen a partjuk telis tele van műanyag hulladékkal, amit a tenger mosott ki oda. Ezeket nap mint nap össze kellene gyűjteni. Már is kevesebb szemét jutna vissza az óceánokba. Szóval a tisztítás a száraz földön kezdődik. Azzal, hogy nem dobunk műanyagot a vizekbe, és megváltoztatjuk ennek az anyagnak a mindennapi használatát is. Vannak, akik szinte egyáltalán nem használnak műanyag tárgyakat. Lebomló fogkefét vesznek, csapvizet isznak, nincs otthon folpak, és még hosszan sorolhatnám. Az Egyesült Államokban több ezer tagja van a nulla hulladék háztartás mozgalomnak. Szóvívőjükkel Bea Johnsonnal franciául beszélgettem, mert ez az anyanyelve. Amerikai férjével élték az átlagos négyfős kaliforniai családok életét, naponta több liternyi hulladékot vitték ki a kukába. Ma már egészen máshogy élnek. Egy év alatt mindössze annyi szemetet termelnek, ami belefér egy fél literes üvegbe. Mi van a szemetükben? Minden olyan anyag, amire nem tudjuk alkalmazni az öt szabályt. Az öt szabályból álló módszerem a következő. Visszautasítani, amire nincs szükségünk, csökkenteni, amire szükségünk van, újra felhasználni, amit megveszünk, újrahasznosítani, amit nem tudunk újra használni, és komposztálni a maradékot. Ezek után tavaly, ami ebben a fél literes üvegben összegyűlt nálunk, az néhány matrica gyümölcsökről, zöldségekről, ami azért van, mert néha nem tudok elmenni a piacra vásárolni, és a boltokban matricákat ragasztanak a gyümölcsökre. Van benne néhány kisebb darab elektronikai szemét, ami valami javítás során került be. Néhány sebtapasz, amit akkor használtunk, amikor a fiaim védőoltást kaptak, és található benne egy szilikon mobiltelefontok. Amit használtam, vettem, de jobban át kellett volna gondolnom, mert a szilikon nem újra hasznosítható. Első látásra azt gondolnánk, hogy egy nulla hulladék háztartás drágább, mint... No. <laughs> Nem, nem. Elnézést, hogy a szavába vágtam, de az emberek valóban azt gondolják, hogy egyrészt ez drágább, másrészt, hogy sokkal több időt kell rászánni, mint egy hagyományos háztartásra. A férjem is ugyanezeket mondta, amikor megpróbáltam rábeszélni, hogy térjünk át a nulla hulladékra. Amikor látta, hogy a biopiacra mentem, és kimérve vásároltam az élelmiszereket, akkor azt mondta, hogy na, mi ezt nem engedhetjük meg magunknak. Ez túl drága. És nagyon sokan ugyanezt írják a blogomra érkező kommentekben is. Ekkor rávettem a férjemet, hogy nézzük meg, hogyan alakult a bankszámlánk a nulla hulladék előtti egy évben és az azóta eltelt időszakban. Ebből pedig kiderült, hogy 40%-ot takarítottunk meg így. Hiszen sokkal, sokkal, sokkal kevesebbet vásárolunk, mint előtte. Ma már csak akkor veszünk meg valamit, ha valóban elfogyott otthon. Tartós használati cikkeket pedig csak használtan vásárolunk, ami természetesen jóval olcsóbb. Élelmiszert csak kimérve veszünk, nem előre csomagolva. Ugyanis az előre csomagolt termékek árában 15% maga a csomagolás. Tehát a kimért termékek ennyivel olcsóbbak, hiszen nem veszük meg a zacskót vagy a dobozt hozzá. Aztán mindent lecseréltünk, ami eldobható, újrahasználhatóra. Például nem vásárolunk már papír zsebkendőt vagy szalvétát, hanem textil zsepit és textil szalvétát használunk. Tehát azzal, hogy nem veszünk eldobható dolgokat, még többet spórolunk. Tehát a nulla hulladék háztartás a boltban, és nem otthon kezdődik. Pontosan. Minél több dolgot veszünk, annál több mindennel kell megküzdenünk otthon. Onnantól, hogy megveszük például a csomagolást, már is növeltük a szemetesünk tartalmát. Ez az egész valójában a fogyasztási döntéseinkről szól. Sokszor egész egyszerűen a nem fogyasztásról, ami befolyásolja a hulladék mennyiségét, amit termelünk. Ma reggel vonatoztam el egy olyan helyen, Kőbányán keresztül, ahol valami egészen drámai volt az, hogy egy ilyen kis erdős résznek a közepén konkrétan egy szeméthegy alakult ki. Munkácsi Béla Ha az ember kinéz a vasúti kocsiból, akkor azt látja, hogy az ország tele van ilyen. Egészen drámai a helyzet. Komolyan. Aztán ezek a hulladékok nem maradnak ott az erdő előbb-utóbb valahogy belekerülnek a patakokba, a folyókba. Vagy ott maradnak, vagy nem, vagy bekerülnek, vagy nem. Tehát ezek halmozódnak ott szépen lassan, és aztán majd szépen a növényzet betakarja, a talaj ráhordódik. Egy részük persze belemosódik az élővizekbe, és aztán persze megjelenik először a nagyobb folyókban, aztán a tengerekben, és akkor egészen döbbenetes méretűen úszó műanyag szigetek vannak. Most már vannak kezdeményezések, hogy ezeket felszámoljuk, így utólag, de hát ezek a csővégi megoldások, ezek nagyon messze vannak az optimálistól. Ezeket mind az elejénél, a gyökerénél kell valahogy megragadni. Tehát egy erőforrás gazdálkodási problémaként kell ezt értelmezni, mert azt kell látni, hogy tulajdonképpen a kitermelt, a természetből kinyert erőforrásokat használjuk föl, ugye az iparban, a gazdálkodásban, és ezekből lesz ugye a hulladék előbb vagy utóbb. Ennek a folyamatnak az átalakítási hatásfoka valami egészen borzalmasan gyenge, ez nagyságrendileg 1 százalék. Tehát ami a rendszerbe bemegy, azt tekintjük 100 százaléknak, a különböző átalakítási folyamatok végén maga a termék, ami keletkezik, az mondjuk, ha súlyra vetítjük, akkor nagyjából 1 százalék, lesz, és közben 99%-ból lesz levegőszennyezés, szilárd hulladék, valami folyékony, iszapszerű valamilyen fajta hulladék. Tehát ez már önmagában tragikus, és pláne, hogy végül is, ha kicsit belegondolunk, akkor abból az 1%-nyi termékből is csak időkérdése, hogy mikor lesz hulladék. Ugye Nyilván az a cél, hogy ez minél később következzen be, de az is biztos, hogy már sokkal előbb kellene nekünk lépéseket tenni. Itt az erőforrás felhasználás hatékonyságát kellene radikálisan javítani. És igenis, érvényesíteni kellene nagyon következetesen azt, ami benne van a hulladéktörvényben már 2000 óta, hogy a gyártóknak is van felelőssége, mert ez le van írva, de senki nem tartja be. És a termékek pedig olyanok, amiket aztán se újra feldolgozni nem lehet, se újra használni nem lehet. Az a lényeg, hogy jól el lehessen adni, és hiába van a jogszabályban, hogy a szempontok között nagyon fontos kellene, hogy legyen az, hogy ezt minél könnyebben vissza tudjuk vinni valahogy a gazdaság körforgásába, a újrafeldolgozásba, ezt senki nem tartja be. Hogyan változtatta meg az életüket a nulla háztartás? Bia Johnson Nekünk ez tulajdonképpen egyfajta megvilágosodás volt Amikor áttértünk erre az életmódra, kiderült, hogy a korábbi életünk mennyire nem volt hatékony Állandóan vásárolni, állandóan kidobni, ezzel értékes időt vettünk el magunktól Az életünk teljesen megváltozott A központban már nem az anyagiak állnak, hanem a pillanatok az élmények az életünk most már a lenni ige, és nem a birtokolni ige körül forog. Ez nagyon furcsa hallani valakitől, aki az Egyesült Államokban lakik, ami a túlfogyasztásáról, vagy még inkább a hiperfogyasztásáról híres. Na épp ez az! Ráadásul én abban a régióban lakom, ahol a legtöbb az egy főre eső hulladék mennyisége az USán belül. Tehát, ha valaki azt mondja nekem, hogy a nulla hulladék háztartást egész egyszerűen lehetetlen megcsinálni, akkor én azt mondom, hogy ha itt, a túlfogyasztás országában nekünk sikerült, akkor bárhol lehetséges. Persze ez nem megy egyik percről a másikra, át kell állni egy új rendszerre, ami sok időt vesz igénybe, és ezt mindenkinek a saját családjához kell alakítania, a saját szokásaihoz, ahhoz a környezethez, amiben él. De akinek ez sikerül, mindig azt mondja, hogy sajnálja, hogy nem tért rá előbb erre az életmódra. statisztikai jellemzők azt mondják, hogy világszerte azzal kell számolni, hogy növekedni fog a hulladék mennyisége. A világ nagyobb része a fejlődő világ, ahol az életszínvonal emelkedik, ott a fogyasztás is ezzel arányosan emelkedik, tehát több mindent fognak megvenni, több hulladékot is fognak ezután kidobni. Azon kívül a városok mérete is nő, egy átlagvárosi kétszer annyi hulladékot termel, mint egy vidéki ember, és Magyarországon egyébként Európai Uniós viszonylat nem termelünk sok hulladékot. A Dánok és a Svájciak termelik a legtöbbet, dupla annyit, mint mi. Azzal számolnak, hogy Magyarországon is nőni fog a hulladék mennyisége. Igen, tehát ez egy stratégiai tervezési kérdés. Munkácsi Béla. Hogy most azon a szinten elakad a tervezés, hogy megnézzük az elmúlt két-három évtized tendenciáit, látjuk, hogy éves szinten egy-két százalékkal nőtt a hulladék mennyiség, és akkor azt mondjuk, hogy hát akkor választásunk Növelni kell nekünk is az egy 10-20 évben, nagyjából éves szinten ugyanezzel, de egy ilyen nemzeti stratégia szintjén ez nem fogadható el. Én azzal teljesen egyetértek, hogy itt a globális problémák szintjéről kell ezt közelíteni, tehát az nem fog menni, mint amit idáig csináltunk, hogy csak növeljük, csak növeljük a fogyasztást, növeljük a kitermelt erőforrások mennyiségét, mert ezek végesek. Vége annak az időnek, amikor az erőforrások olcsón álltak rendelkezésre. Nem véletlen, hogy az 1980-as évek vége, 90-es évek eleje környékén megfogalmazódtak, sőt, hát már sokkal korábban is, Gábor Dénes az 1970-es évek közepén, mint fizikus, már a Római Klub egyik tanulmányában, aminek különben azt a címet adták, hogy a hulladékkorszak után. Mert hogy ez már akkor látszott, hogy ez nem fog működni, ez nem lesz. A probléma az, hogy a gyakorlat szintjére ez még nem jutott el. De ne legyenek illúzióink, ez nem fog menni. Egyfelől véletlenül azért nem, mert talán az embereknek is szépen lassan megjön az esze, ráébrednek, hogy borzasztó, amit csinálunk magunk körül. Másrészt pedig az erőforrásoknak az ára lesz tulajdonképpen sokkal-sokkal magasabb. Ugye van egy úgynevezett hozam csúcs elmélet, ami azt mondja, hogyha elérünk a hozamcsúcshoz, és ugye az erőforrás oldalon azt kell mondanom, hogy döntő többségében eljutottunk a csúcshoz, onnantól kezdve nem fogjuk tudni a kitermelést növelni, márpedig ha nem fogjuk növelni, és az igények meg esetleg tovább mennének föl az egekbe, akkor ez óhatatlanul ugye a kínálat és keresett törvényszerűsége szerint egy árrobbanást fog eredmény ami különben már látszik is, tehát nem véletlen, hogy felerősödtek ezek az újra feldolgozással kapcsolatos szelektív gyűjtéssel kapcsolatos tevékenységek. Egy stratégia nem fogalmazhat meg más célt, mint amit különben az Európai Unió is megfogalmaz, hogy igenis csökkenni kell a hulladék mennyiségének, de nem csak a lerakott hulladék mennyiségének kell csökkenni, hanem egyáltalán a keletkező hulladék mennyiségének, és ugye az is. Látszik, hogy van lehetőség, mégpedig óriási lehetőségek vannak a váltásban, de nyilván a gazdaság csomó részét át kell alakítanunk, teljesen új megközelítésekre van szükség. Ugye beszélünk itt kék gazdaságról, vagy az Európai Unió, Ugye ezt körkörös gazdaságnak nevezi, tehát hogy az a törekvés, hogy minél inkább visszajuttatni vissza a gazdaságba, és nem engedni, hogy ebben a körforgásból kiussanak az anyagok. Hát persze, ez nyilván... Még sok-sok év, mire ide eljutunk, de hát így működik a természet és az emberiség is így működött év ezredeken keresztül. Most az utóbbi néhány évszázadban nem így működik. Kedves hallgatóink. A téridő mai és múlt pénteki adásában a hulladékokról beszélgettünk. Ezt a műsort ma 23 óra 36 perckor megismételjük, de visszahallgathatják a médiaklik.hu weboldalról is, illetve androidos telefonon az ingyenesen letölthető hangtára alkalmazással. Munkatársaim, Maksai Helga és Nagy Györgyi nevében is köszönöm a figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő, Bánsági Éva. Viszont hallásra!